Частина 6. Про страх Розділ 22. Нехай тривога зникне Скільки себе пам'ятаю, я завжди боялась висоти Як правило, в дитинстві мені вдавалось її уникати Але коли я познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком, ми з ним вирушили в Італію Поїхали поглянути на пізанську вежу І от ми стоїмо і дивимося на неї, а він простягає два квитки Отже, ми йдемо нагору я глибоко вдихнула і ще раз глянула на вежу, що нахилилася під кутом 3,99 градуси і, здавалось, могла впасти. Серце почало калати об ребра, мені стало зле, але ж ми купили квитки, тож відступати не було куди. Щоб піднятися на верхівку пізанської вежі, доводиться йти вузькими кам'яними сходами, що звиваються всередині споруди. Земля під ногами нерівна, і у вас є постійне відчуття, наче вежа падає. Принаймні, мені так здавалося. Хай там як, за мною йшло багато людей, тож я не зупинялась. На горі нахил відчувається ще сильніше. Всі одразу пішли до краю насолоджуватись краєвидом. А мені дуже хотілося опинитись якомога ближче до землі я чим далі відійшла від краю, сіла на підлогу. Я ще трішки старалась робити вигляд, що просто присіла відпочити. Але все ж, мій страх осоромитись, поступався страху розбитись на смерть. Звісно, сидячи на підлозі, я не була в більшій безпеці. Але річ тут не в лозіці. Мій мозок надсилав врешті організму потужні сигнали, вимагаючись приземлитись. Я навіть дивилась на підлогу, щоб не бачити краєвиду. Меттю сфотографував, як я там повзала, тож тепер у нас є смішна згадка про той день. Але що насправді зі мною сталося? Чому я так хотіла сісти на підлогу? Через мою давню фобію тієї ж миті, коли я побачила квитки та уявила, як лізу на верхівку вежі, моє тіло сказало своє слово. Серце почало калатати, дихання стало неглибоким і швидким, долоні спітніли. А той факт, що будівля була нахилена, лише посилив мій страх раптового смертельного падіння. Але захисна система мозку, яка змушувала мене шукати безпечне місце, схоже на пожежну сигналізацію. Їй бракує часу, щоб врахувати всі факти. Її завдання – зафіксувати небезпеку та сповістити мене. Вона черпає інформацію про обставини та оточення з моїх відчуттів а потім додає сюди спогади про те, що відбувалося, коли я востаннє так почувалась. Пожежна сигналізація може спрацювати, коли щось дійсно горить, але вона також може спрацювати, коли ви просто смажите тост. Бажання впасти на підлогу було лише пропозицією від мого мозку, яку тіло сприйняло надто серйозно, що дуже повеселило всіх на вежі. Страх паралізував мене, тож я схопилась за перший ліпший спосіб його позбутись. Я просто мріяла, щоб він зник. Таке сильне бажання опинитись у безпеці – не збій системи. Насправді мозок робить усе можливе, щоб з нами все було гаразд. Слід відзначити, що хоч мої дії фактично нічого не змінили, завдяки їм я відчула себе безпечніше. Питання про те, як змусити минути тривогу, мабуть, одне з найпоширеніших серед усіх, що я чую. Воно й не дивно, що найменше тривога – це неприємно, а що найбільше – нестерпно. Коли вам тривожно, ваше тіло працює в посиленому режимі, що дуже виснажує. Ніхто не хоче щодня жити з відчуттям тривоги. Ось у чому я помилилась там, на пізанській вежі. Я майже ніяк не допомогла собі впоратися зі страхом висоти. Я чим душ уникала його. Я сіла на підлогу, не дивилась на краєвид, я навіть заплющувала очі. Намагалась переконати себе, що я невисоко над землею». Я покинула вежу раніше, ніж страх покинув мене. Коли мої ноги знов торкнулись траві, на полі див, я відчула полегшення, і моє тіло миттєво заспокоїлось. Мій мозок сказав, фух, це було небезпечно, давай більше ніколи цього не повторювати. Я робила все можливе, аби страх якомога швидше мене відпустив. Але все, що дарує блаженне миттєве полегшення, в довгостроковій перспективі не дає нам рухатись вперед. Якби тоді я знала те, що знаю зараз, і якби збиралась побороти свій страх висоти, ось що б я зробила. Я піднялась би нагору і подивилась би на краєвид». Відчуття були б аналогічні, але в такому випадку я б змирилась з їхньою присутністю та не намагалась би від них тікати. Я б спробувала дихати глибше і повільніше, я б нагадала собі, що моє тіло та мозок реагують таким чином через дитячі спогади про те, як я залізла кудись високо і мені було некомфортно. Я постійно повторювала б собі, що справді я в безпеці. Я б зосередила свою увагу на тому, навіщо я туди піднялась, і повільно б дихала, доки моє тіло не заспокоїлося б. Лише коли мій страх почав би відступати, я б спустилася вниз. А потім я б ще кілька днів повторювала цю процедуру, знаючи, що з часом тіло звикне, а страх ослабне. Страх – це частина нашого механізму самозбереження. Він не має бути неприємний. Прагнення уникати страшних ситуацій і повинне бути сильним. Коли наше виживання під загрозою, ця система цілком себе виправдовує. Якщо ви переходите дорогу, надто близько чуєте автомобільний гудок, ви стрімголом кинетесь до узбіччя, ще до того, як усвідомите, що відбувається. Ви відчуваєте, як хвиля адреналіну накриває ваше тіло. Це ідеальний приклад того, як страх виконує свою роботу. Але оскільки система спрацьовує настільки швидко, їй бракує часу, щоб проаналізувати, до яких знаків варто прислухатись, а які, можливо, й не свідчать про небезпеку. Вона відчуває та одразу діє, і ви виживаєте. Дякуємо мозку. У ситуаціях, коли вашому життю ніщо не загрожує, діють ті самі пориви. Вас просять виступити на зборах, і ваше серце починає шалено калатити. Ймовірно, серце хоче, щоб ви були готові діяти, але якщо ви сприймете це як страх, вибачитеся, вийдете із зали, а потім уникатимете цих зборів, тоді ви ніколи не спробуєте виступати на публіці». Вчинки, які миттєво заспокоюють страх, насправді живлять його в довгостроковій перспективі. Щоразу, відмовляючись від чогось через страх, ми переконуємо себе, що це було небезпечно, і ми не впоралися із цим. Щоразу ми вирізаємо щось із свого життя через страх, воно стає трохи біднішим. Тож, прагнення позбутися страху тут і зараз допоможе йому контролювати ваші рішення в майбутньому. Спроба контролювати страх і позбутися його стає справжньою проблемою, що визначає кожен ваш крок. Страх ховається за кожним рогом, у кожній новій ситуації, у кожному творчому пошуку та корисному досвіді. Якщо ми уникатимемо всього цього, то з чим залишимось? Підсумок розділу. Цілком природно хотіти, щоб тривога зникла. Вона й має бути некомфортною. Щоб боротись зі страхом, ви спершу маєте бути готові глянути йому у вічі. Тікаючи від страху, ви отримуєте миттєве полегшення, але годуєте його в довгостроковій перспективі. Спроба контролювати страх і позбутися його стає справжньою проблемою, що визначає кожен ваш крок. Страх спрацьовує миттєво, тож у вас навіть немає часу, щоб детально проаналізувати ситуацію.